الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعده جزي الله تعالى فالندريمة أكون بيتم الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm prej ti falendim, kërkojmë dërse salavatët dhe salamet të gjithët të të buëra mbi më të mirë në nërzimit Muhammedin a.s. Pasojmë bë shokët e ti besnik, bë familjen e ti të pasrë dhe qdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar dhe zër, dhe të vazhdojmë në ciklin dhe së ne kemi filuar mbi shpjegimin e emrave dhe cilsive të zotit tonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, Dhe sot do të vazhdojmë me emrin e Rradhës i cili ka ardhur me radhë në surën El-Hashr, është një emër shumë i nënshtrimishëm i Allahut subhanahu wa taala, e cë do të lënë gjurmë të zaktuara në jetën e besimtarit. Para se të vazhdojmë në këtë emër, për shkak se ndonjëherë në emrat allahu e Allahut te bareke wa taala ka ngjashmëri dhe dallimi është ndoshta pak më më i imt dhe më i hollë sesa si tash gjithë do kushë ndaj do të paraprim me një fjallë të shejkhul islam, imë të imi, i rahimehullah, i cili e thekson këtë mesele që në gjërat e njajshme, e që në realitet njësojnë, jo nuk që janë të njëta, duhet besimtare me kushtu vëmendje pak më të shtuar. Andaj, sot emrët së ne kemi, i njësojnë emrët të kaluar, por ka dalime. Dhe sh, këta do të avëreni gjatë shumë emrave të allahut e bare kjo dhe tjala. Nga Flitit për një zotë I cili zotë ka shumë cilësi Këto cilësi Ndo njëher E bashkveproj njëra me tjetërën Ndo njëher e jopin një gjur Kur janë në funksion disa prej, prej tëre Andaj këtu hutohet njëher, Ndo njëher njëriu dhe I do këndjerat të njajshme Tho që i këllisam vëtejmije Në një prej fjalëve të ti E cila qëndronë në vëllimin e njëmbëdhjet Librit të quajtur me gjmu e lëfetava Tho të El dakikatu, ila in, in, kjo shumë në nësi Thot, do me thanjët e hola Shkotanina po plasin për emat Allah u të bare kjo vëtjala Gjdoj e mërizotit ka shumë manat Si cëli e emër ka manat dhe veçanta Po kur bohën bashk, atëra manat janë edhe më të shumë ta E kur të mbledhën shumë manat njëri u ka më nësi hutoha Thot që e khlusan vë të imi e Kur do me thanjët dhe kuptimet janë të hola Ka nevoj për izga Qëka të më në izga? Izga dhe më than Me dëgjue Mirë po duke i përjashtu Krejt të gjërat tjera Pra i thuhet Në gjuhë në arabe Azghi i lejë dëgjom muë Qëka është për sëllim? Më në me than dikush të aman Po dëgjaj amad e të të të të falë dhe ti po, Nëse i thuhë ti A jetë më ngutët po jam të ngutët të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Izga dhe më thë njo, ngëm vëshmue A në të të shekër se më demije Për mi kuptu dhe më thë një të hola A sa kanë fej dhe më thë një të hola Sa kanë fej dhe më thë një të hola Qëfar ka nevoj për dëgjim dveçant Vetëm Allahun dhe Kur'an dhe kështu mëra Pase ka të në westima in dhe dëgjim me vëmendje Jo është dëgjim, po dëgjim me vëmendje Uëtë të debur dhe dhe meditim Pro njëri u kur dër Një imërt Allah, një hadith Një diqka, prej fejes Duhet me ditë se nuk kuptohet kjo Qish do njëriu me luksin e ti Falë që atë i pot ngojën e ti Ja, luks shongështu Ma djenë do njëherë me dëgju me vëmendje Me i kushtu kujdes shëndveçan Prapsu në kuptohet Ndohë shpesh Pas taj do Vë dhalike ennel mahije tejni I dha kane bejnehu ma kadrum mushtarakun Va kadrum mu menjezun Wallahu yutlaqu ala kulli minhumah faqad yutlaqu alayhima bi'tibarin ma bihi tamtazu kullu mahiyatin an al-ukhra. Dheka rregulli gjithashtu shume e në rëndësishme. Çfarë do të jetë recursiontemia? Ngase dy çënje, dy realitete, dy eksistenca kanë mundsinë mes këtyre dyave me pas çfarë? Gjora të përbashkëta. Kto të përbashkëtat, çfarë do të thonë po shembull. Kur themin e Allahu i gjallë Dhe lezën ti në Kur'an Allahu la ilaha illa huel Haj Allahu është një I cili mëriton adhurimin A jështë i gjalli Tani qka të shkon në menja Ti kur të e dëgjën e minë i gjalli I gjalli Nuk më nëshme thonë Se së më shkon në menja Të gjallënia jeme Apo i gjalli Gjallëria e njerit E kafshëve Me legveks të më ra Së më nëtë me, me, me të me shku menja Tho që i kusam dhe mirë Gjdo dëqenje Kanë mundësi me pas Që dhe më përbashë? Por shemë, emri Allah i dishëm, i dishëm, i ditur. Mirë, po, kërë thua të i ditur, anë nuk shkon me një dhe të dikush tjetër, po, s'ka mundësime së me të shku me një. Tanik, mes këtëre dijave ka gjërat përbashë këta. Cilat janë përbashë këta, surën që ka të shkojnë me një dhe të kjo dhe të kjo. Por shemë, kërë themin even, kërë anë Allah u gjithë dhe thotë, belje dhehu me bësuta të Kur thuhet fjala dor Allah, nuk shkon menjatë dora, shkon menjatë dora, dhe s'ka mundësi mos më shko. Madje edhe më thon kështu, nëse thonëna kështu dikujt. I thonëna dikujt mos e përfitiro dorën. Ai edhe për me realizuqet urdhër duhet të përfitironi armos anë me realizuar. Ai veçë kështu. Kur i thoi dikujt, mos e mos mos e përfitiro mës, gotën. Veç fjala që i thon mos e përfitiroje, përfitironi armën gotën, mos anëra, vazdonë vazhdo në zbatimin andaj me gjdo digjërave ka në gjashmëri ka në gjashmëri kjo në gjashmëri nuk në hakikatin e sejnëve po është në dëmethanje dhe shpreje pasaj thot dhe ka mundësi mu përdor një fjal për të dijat ha, shumë Allahu i gjal edhe njeri i gjal Allahu i dëgjon edhe njeri i dëgjon Allahu i shikon edhe njeri i shikon tani këtu vëzër është një zonë shumë e rëzikshme Çi tu, çi dukriot ajo zona e rrezikshme, kur ti kushtot, çështja për Allahun beson se ai ka këtë këtë cilësi, ti thu po, unë besoj. Po çish kaumundi dot a nuk shkon ti me një aty ku bashkohet me umenja, ti thu po, do mund ka shko me umenja. E çish e dajte? Zdo të di kusht, çish e, e dajte, çish i thua? I thua, a ja është i gjallë si ti? A është Allahu i gjallë si gjallëria jote? Ça thon, ça t'i la për djigja? Jo. Se, se unë kumë leja jo Unë e vdesaj jo Unë kam nevoj për me maj gjallnina jo Ketë të qka bo Ta në kemi i në zonën e dalimeve Atëherë, kur themi dora Allahot Nëse do të dikush A ju shkon me një ajuve që e besoni dora Allahot Të e dora njerit, që kaj themi? Po, e pëqy që e besoni për Allahot Një dorë që si në gjason kërkujna A, a, a e këtë qarë fëdrafin dani? Pra dhe që i khusandimi Me zhdo të dyqenjeve eksiston kadr Një zone p Do me tha një shprej e kësë të më ra Munët mu përdor për dytë një emër Mirë po thot Ato dallohën Me, me dallime në qenje gjo, gjo qenje Dallohët në pse, pse prunën dhe zër këtë fjali Nga se të të shohëme Eme në shka e kemi sot El muhejmin Eme në shka e kemi sot Allahu të barë kjo e tëra El muhejmin Të njëtin emër Allahu ja ka dhanë Kur'anit Kur'an, kaon surën El-Ma'ida, emri i Kur'anit Muheymin. A gjenë bërmën, qe i mëvonë emra të Kur'anit shifa, Mub beyan, sharim, sharim. A gjenë bërmën edhe emrin Muheymin. Krijem edhe është i Allahu i Gjallë, këtë emër e ka dhënë Allahu i Gjallë librit vet, Kur'anit e Zotit Subhana Hu ve Teala. Mirpo a dallojn këto, a dallon libri i Allahut, prej Allahut, dallon edhe çojsh prej ti por alloja chenja ati dal ombre prefiolis sadi subhanahu wa taala ana do shejhu zamdemi kjo duhet t'jet parasysh ne domethëni te holla tani vëllezër këtu do ta morr me sot kete emër me lejen e zotit xheluala çka duhet kemi parasysh vëllezër kur themi bishimallahu xhelala përmendem ne ligjratën e kaluar allah e ka emrin elmu'min ne se përktheim bukfal na e përktheim edhe keni përkthim atje siguruesi apo besimtari e kështu me radhë Mirë po, a është kjo Mu'min i Allahut Edhe mu'min për njëri njët Jo Madhja Allahu gjellole ka cilëcu edhe pengamin sa mu'min Ju'minu A i beson besim të arë A është e emri Allahut mu'min I njët me emri Allahut Me emri në pengamin sa mu'min Jo Kjo është Allahut Kjo është pengamin sa mu'min Kjo roba jo zot gjellë gjellë aluhu -Gjell A në dhe zërë Gjërat të sat janë të imta Të hola Ka nevoj pak ma mashum u koncentruosi domos te emrat Allahu te bareke ve teala ne do te përmendë rregulla tjera te se at kan nevoj dhe do te përmendë no vendin evat emri Allahu xhelel xelalu hu el muhaymin ne sura al hashr gayet 22 23 kur e përmendom thot Allahu te bareke ve teala pas emrit el mu'minu fadallahu xhenuala el muhayminu chto el muhayminu me h to hol me h to le gjuha rova gjo do shkrojn ka mana dvet dhe duhet të shqiptohet ashtu si duhet. Kart el Muheymin. H-ja në Kur'an vjen e lehtë, ha, vjen më ran, ha, dhe vjen e grithur, kha. Qëto cilat është he el Muheymin. Përme, se për për bëre mend tek tavlazer, nga si një grup e diëtarëve kanë thënë kështu, e cila nuk është sakt, mirë po për bërmend për respekt të të diëtarëve. Kanë thënë disa el Muheymin ma'nahu al mu'minu. Muhejimin është manaja muhmin Pro këtë që ka thamë në ligjëratën e kaluar I bije si pas një grupët djetarëve Dutë mu thamë edhe në këta Pro me e mshelë kaptinë Por neve thejemi, jo. thejemi jo Nga se regull i qëfar thot Nuk ka në Kur'an të krarë Pse e prune që keqpreje Kjo në njësoj si kjo tjetra Apo veç e prune E po kjo i vjehe me e mush Apo? Me pru ka dhe petë njejta Në Kur'an nuk vjen kështu të lezër Ma dje djetarët kanë refuzu, djetarët që jenë më haqiqin, si zëtë me përpikshmëri e studion në Kur'an, që të kanë thanë, kanë thanë, në Kur'an nuk vjenë rasisht asë u avi me fejen. Shumë nuk vjenë Kur'an dhe, dhe nuk vjenë me njerë përshimu, feja, me njerë, fjala me njerë, o apo pasë kësaj, e kështu në radë, nuk vjenë rasisht, po vjenë me një, me një qëllim të zaktuar. Andaj, emri Allahute bareke, o, etala, el ka në surën El Hashër, disa vredjetare kanë dhënë El Muhejmin, i bije El Muqmin. Pse i bije El Muqmin? Pse kanë dhënë El Muqmin? Kanë dhënë nga se fjala El Muhejmin, është e mardë nga fjala Emine, beson, apo siguron. Pastaj kër është bo Emër, pastaj kër është bo Emër, pre nga folja, është bo me dy hemze, Muhej Minun. A raptë kërë bashkohën dy, Ha, dy pashtin lore e urejn nuk dojnë mi bashku vërgjimu e e nuk, kur ka një loj dzan me të fytit ato dojnë e zbut mi pas taj kjo zbuti ose kalon në lif ose kalon he kalon shkojnë e cila he andaj grupe e pare djetare kanë thonë ka arë kjo nga mu e minu dy hamza për shka këvështisije se kanë bo mu he i minun për me e shqiptuve let kjo si regu Kërë bashkohën dy hamza Elif, Elif Ata re shkrijet në ha apun e Kjo është e sak Mirë po në këtë emër nuk është ashtu Në këtë emër nuk është ashtu Andaj, kjo është mëndimi i par I djetare Mëndimi dyt, i djetare është se imre Allah u të bare kjo e tala El mu hejimin Vë rjedhë nga fjale hej mene Qëka do më tonë hej mene Kanë thanë I bjenë pushtet Me mbikëshirje Emi të qarë Pushtet me mbikqirje Pro, jo vetëm pushtet Por edhe vushgjim dhe përcilje Përcilje, jo si përcilja E jonë Por përcilje e gjdo detalj Që do të shohëmi që shqivje për Allahum Të bare kjo e të jale Andaj kjo është me vërtejta Se emri Allah u gjiluale El muhejimin rjedh nga hejimene E cila do më thonë Përcilje dhe pushtet Përcilje dhe pushtet Disa për e të rekanë thonë është për qëllim hafjëdhë I afrot emrit hafjëdhë Që dhe mund hafjëdhë? Kujdestar Kujdestar Kujdestar për çka? Kujdestar thamë përdore dhe të emri Allahut rëp Rëp, kujdestar Mirë po të emri Allahut rëp Me çka veqota e kujdestari? Me fizikën, ushqimin, pijën, shëndetin Apo, e kësë më ra, lindjen, vdekjen, kjo kujdestari Ka kujdesari tjetër Kujdesari për shemull Për mësë më bëti i qmendur Atër atru, unë dikush tje Pro sa dhe Sa ka faktor që na më shemull Më qmend ketë A, a di sa ka faktor? Për rrët dhe për qarë Një fjallë dikush me tashlu Apo atë shumë ngushton Tazen gjyksin Realisht më në shmend Që ka njërës në histori Edhe të sot që qmendë nga fjalla Për shemull Qmendë njëri unë nga skena Shetë diqka për thojn, Ka njërës të sëtë kanë pa Me sytë të tyre luftra Masakra Gjak e kësëmerat të derdur Që ka ndodhë me ta? Ka ndikua jo surre Që ki mësë më kanë më tabanë Apo? Ka njërës ka organizimet veçanta Trajtimet veçanta për njërës të sëtë kanë met me Të meta të luftës Pra faktor që ti më që menda ka Ka pëllot Ka pëllot Kushtë rru në që ti mësë më po pëllot Kushtë rru në Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka një hadith ai Buhari edhe pse hadithi e, nuk shkon deri te pejgamberi alejhi salatu selam mirëpo dietar kan thon baza e këtij hadithi është e çndrurshme cila është ajo ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se pejgamberi selam kur i erdhi sefti gibrili dhe ka shku për së dyti dhe se ka pa gibril alejhi salatu selam ka hyrë në një kodër të madhe dhe u shmot hadith sai Buhari i cili që nuk çndron Djetar thon, kjo nuk çndron, por a çndroni pjesë e kësaj, cila është ajo, tuta. Çndron hadith çertë zinxhir dërte pejgamberin sallam, çka thot Khalidha edhe Aisha gjithashtu, se kur u shkthie pejgamberit e Khalidha, çka i ka thon? Zemiluni zemiluni. Çka ndodh zemilunëve? Mlomni mlomli. Dhe thot u shdërsua, u shdërsua. Çka çka ndodh zot? Se pa mia e Gjebrailit një herë Dhe mungesë a pas taj që se ka pa Që i ka thënë Khadijgjës për nga mërësëna? Le kadhashitu ala nefsi O i Khadijgjë po tut në mësë ka me mdojnë në diqka Djetarë kërë ka me mëmendu që këtë pjesë Pse i ka ndodhë me mësam kjo burit matë matë në histori Sepse ti nuk e diqka të më thënë me pa Andaj kërë disa transmitime ka ardhë Disa transmitime ka ardhë ka Israëliatët Se Ibrahim alayhisallatu wasallam ka kërkuprë Allahu te barakehu ve taala me kaqzhu Allahu çdoqet meleku i vdekjes për keqborsit, për kriminal çafira. Athar Allahu u jep ka paralçit. Çe ka thënë Ibrahim alayhisallatu wasallam, "Më afto i kam me pa këta me, me me dek. Nuk nuk ka nevojë më ai me me me bë operimati me ta nda, çishka ardha hadith se i Buhari me ta nda shpirtin prej prej trupit. Allahu çonaleson të gjithve." ojë skem shumë e madhe çka ka thon po, Ibrahimin në këtë rast kur e ka pa ka thon mjafton çta me pa veç nuk duhet kur çdo gjë tjetër andaj tani ardëse bëjë më veç do ftilde ram i pak po ditë po apozi u ka e paosh me kta ndodhe ze kjo ose një fjalë ti kush tash lon tan munet me, me shku gat apo andaj çka ta pejgamberi alay sallallahu selam mun pëlqejn fjalë të mira andaj shikopa me sam kriza më të madhme që e përmendom se e e lidh te pejgamberi alay me diçka me diçka Pozitive E lidhke me diçka e cila Jep shprejsa dhe në gjallë Në gjallë të mira Andaj, uh, pengamir a.s. Në këtë rast Qka dëshmonë? Se papja lunë rol Të këneve Andaj Allah u gjelëra pse e ka madhruë Në Kur'an këja metin Që me lunë rol Si kur neve dhejnë akështu Gjdo për shkrym të njeri ju Nuk le kur gjonë mena jo Atartikur e lë gjonë për këja metin A trishtosh, trishtosh Hic pa e pa, po me pa Hic pa e pa, po me pa Ajo është edhe shumë ma e madhe Andaj Allahu që ka përshkujt keqë bërsi dhe kriminelt Kur dalin para Allahu që loala Khashi aten, abusaruhum Shachis aten I ka përshkujt me loj loj skejna Kanë mi ulkrit Për amëno, pi të merit ma dhe ulkrit Së së të me pa, të keqë në gjenemi Ekshë të mëra, ju në zinët fëtirë Allah që ka përmenjë, katran ju banë, që ka hërësurë Ibrahim, veç ku ta shofi në gjenemi, katran banë, katran, edhe ndodhët këllë këtë dunjallë dhe zërë, njëri ju për që i mund, a e thojnë, u zverdhë, apo u zverdhë, pëse u zverdhë, veç e ka pati shka trishtush, u zverdhë, andaj, kujdestaria Allah nuk është veç me të hangë, me të vanë me hangërbuk, po është edhe me të rujt, pisene, me, mullë, me, me të shregullu t Shumseën e kot çka mundem me me rregulluar. Ona bëshun neve Kur'an-a kaur sura Fatiha, çdo namaz me thon ihdinas siratal mustaqim. Këçka përfim vëllazër, na udhzon rrugën e drejtë. Mosum leme ç rregulluse, pak njëri ka mundësi me, me lviz. Ona që ndan dietart afrohet emri Allahu xhëlalu ala el, el Muhaymin në kuptimin cila është ajo? kujdestari. Mir po këtu nuk është kujdestaria e emrit Rabb pokujë destari e cila përfshin gjithçka, çka ka të bëjë me ta. Andaj kjo është ajo që ai ka përmend dietar në në këtë aspekt. Gjithashtu, ka përmend dietar definicione çuçi bie kjo për emrin Allahu të barë kjo e Allahut te bareke we te ala el muheymin. Sa ibn Juriri Allahu mosherov kanë ndryshuar shprehjet e ulemave mbi shpjegimin e emrit Allahut te bareke we te ala el muheymin. El muheymin. Ka ardhur nga disa prej pse sahabe dhe është ai i parë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an ka thënë almuhaymin ashahidu ala khalqihi bi a'malihim muhaymin sipas Abdullah ibn Abbasit çka i bie është ai i cili është dëshmitar për krijesat e tij në veprat e tyra pra emri muhaymin është ku i dor ruajtës apo çaj themi neve për shembull Vëzhguës apo për cjellës Mirë po, Abdullajbë një abasit për të e ka vequ qëfar Veprat Veprat Që mu sa është më në në cibles Nëse do me e kuptu këta Si pas shpjegimit të Abdullajbë një abasit Sa është më në në cibles Që dikush të e me najrut veprat Që mu ka mund si njeri u e ban një vepr dhe haron Dhe këndëll krejtë Që shka arë në Kur'an Se dishta për kriminellve Kanë me than O zot si që shkarë sa i Bukhari, se pengamere e selatë e selam, në ka të reguneve se nuhi ale i selatë e selam, i thotë populli vetë, a ju ku mardhë në juve, a ta thonë, i s'njofna. Dikushtot, a, a qatë shumë njëri rren, që të haptazin, kiamet, në kiret, dhe ajo që ka i pretë, ajo i banë me muhue, sa i kurtoje po në ka orë nuhi dhe në e këna muhue, që ka i bje, munisë, dredzjarënit, Gjdo shprej se voglë atje Qofte dhe rejshme Në drunin tanë Kujton që të pështon Qka të të Allahu të bare kjo e tjala Aki argument o nuh Aki argument që je kante kta Allahu e divlizem Po njeri janë që si zulum qari që mëhon Qka të të nuhi a.s. Thot poj Arab Umetu Muhammed Umeti Muhammed e s. Thirja ta A e kini pas shkryu me në Kur'an Se unë jam kante po bliem Po Që që që që që që që pjesë argumentit Pro, o zot, ti au kizbit e të tërme në Kur'an, se unë e amë kanë të këta, a ka mund të që kjo më kanë rejnë? Ti ke thamë, nui u kanë të popli vetë. A o saktë kjo? E saktë, s'ka mund të i me i. Ata Allah u gjeja në ngritë të tërre argumentin. Ideja e ruajtë së veprave. Sa është me në në cilë e zërë? Këshë unë njëri sa banë veprat mira. Sa banë veprat mira. Ande ka arpëshimur hadithi nga pengamberi a.s Veprat, si pas veprave të setë matën A da u gjelë një vejpër nuk ja peshon Kjo shumë në nësi Nësa Allah u gjelë e tërheq nja Për mi a të regu fadlin, vlerën e asajla Qëka ndohë? A e merë mer se kam e unë dënuë, kam e unë dëshkuë Atërë, thotë për një nësëm dëshprojot dhe mërzitit Qëka të të Allah u gjelë? Prit, e kena dhe një puna A la se kena nëmë këtu Qëla është ajo? Dëshmija jote Për la irahe illallah Muhammed Rasullullah Edhe vendosin pëshore Ranon Ranon Ka ardhë në transmitimet Sakta nga pengamber a.s. Se i vënohë një njerit Si gjillat Registrat moja gjunave Registrat moja gjunave Andoj është shumë në nëci Allah më nërrujt njeve veprat Ti e pan nje veprat dhe e le Allah nuk e le ato Allah nuk e le Andoj është peshar dikush pëshimu Nuk e di ka i ka ardhë nje keqe Dhe ka i ka ardhë nje mirë s'ka mundsi në univers më ndodhi diçka kot e kot. Asni smuj, asni e keqje, asni vështirësi, asni telashe, vetëm se ka një Allah u të kjo e ka li se vet. Çka thot Allahu te bareke ve teala: Zahara al-fasadu fi al-barr wal-bahr, oshfaq e keqja në tokë dhe ndërti, pi kujna. Pi duarve të njerëzve, pi duarve të njerëzve. Andaj ka ardhur nga disa britabinë, çka ardhur nga Ibn Sirini se e ka ndoshku veten apo e ka e ka shpjegou me ndeshkim i ka e ka çortu njërin e ka çortu pa hak thot për ndeshimin i çka më ka ardh është se Allahu gjera ma ka marr namazin e natës ti shkon nga Imam Shafiu apo e ka kaluë thuhet se Imam Shafiu çka prometi në Juazi ka kalu në xhami dhe e ka puni njerëz duke fal ka thon kë njëri u shtyrka si kanë plot apo e xhung xhigimin e xhun apo kë kujton se kë xhigim çasto ho shkon Banë vakija As aish ka tiki e fornë se ka nije A me e ka nije Zotit të dyve Qëka ka ndot? Thotë Allahu gjelluar A më privoj kepi namazit me gjemat Gjash muj Thotë dhe une e lipsha Qa ku mba e? Qo kjo kërkimi më më shafiju Qa ku mba e? Qa argumenton? Sa i besonim në Allah El muhejmin Si hikatina Andaj një vej për Shka e pa njeri ju Allah jarum Qofte mir Qofte kec Andaj kjo është Në kuptimin e Se sine ka shpigua Abdullah, Ibni Abbas, radiallahu anhu Vë ardha Andë e ka dhanë, a i cili kriesa U arruan Veprat Veprat e tëra Ka dhanë, el halimiju Rahimahullah, el muhejmin Ej, la i unë Qisulil muti'ina jo me l'hisabi Min taatihin Shiko, kjo shpikim pak Më i detalizuar dhe shumë shum nënësi Ka dhanë, qka është el muhejmin Tani, këtu e kuptoni Se vetëm një shprej e ndo një harë Së mjafton me e qu ma na e në vend Duhet një kalot pak ma i gjan I cili zemë ma shumë ma na Qka dhët? Muhejimin është A i cilin ditën e gjikimit A tërë që kanë bë veprat mira Nuk ja u mangëson Nga Ha, nga hesapi Shej e në felaj u thibu hum aleja As një sen nuk ja u largon prej pre veprat Që musti shpërbleje Pas e dhët sepse sevapi nuk e dëmtona ta që mundunja dhe dhe shkandoh njerëzit andaj emra dhe të cizit Allah ciku të kuptohen hakikatin e ve dhe të besohet dhe të jetohet me ata njeri u jetohet një jetën një jetën ma të që ka mënci me jetohet por që mundunja dhe dhe shkandohet dykush edhe me dash me të këthi hakin sën të këthen edhe me dash me të këthi hakin sën të jenë dhe shkire po duko s'kan apë Tizut kombo mirë këso këso këso thot po po du më të shpërvli po s'kam. Ça të baj? Allahu aq këso. Madje sot edhe perandorit, edhe mbratrit, ata s'kan depotë pasurive të kësaj donjaje, shpesh arndoll, mos më mujt mi don diku, na pse se tu do të për veti. Apa e ka deponuar me dikundjetr apo e ka ruajtur për diçka tjetër, apo e ruan për ditë vështira. Allahu injëson, jo nuk mund më than Allahu ja, shikoj. Ki bosh un punë, ma dësh nuk mund më të shpërvli si kaç. Ja. Skota Allahu ja. Banë, sa të dusht mira Ma di shumë fishon Derin 700 her Kipa Allah e shë dikujt me thonë Një punët mirë Sa i du më pagujt Sa bodoh Një me një Jo Një me dhejt Jo Një me 700 Një me 700 Po minësë janë 700 vebra Minësë janë 7000 7 milion 7 miliard Allahu gjellë gjellë Nuk i thotë kërkujt Shumë kipa Së minët me të pagujt Ska të Allahu gjellë Sa të do që ke potë mira I shumë fishon gjellë gjellë gjellë لسبس نوك نو خارجو نو خارجو سبحان الله وتعالى باس اي ذات ولا هو مستكره عليه فيحتاج الى كتمان بعض الاعمال او جحدها وليس ببخيل فيحمله لاستكثار الاستي... الثواب اذا كثرت الاعمال على كتمان بعضها شيكو ديتاليزي مو شفرونسيمه كوطو غازر توت فتالحليميو... الحليمي الحليمي فذا الله جل وعلا نو كفو ديكوش نذون ميا امبونوا تشيمي امشيدو بون Amunojmë po shem një medalë ditën e zhikimit, e ditë që i ka vë dot vepra të mira, i, e ditë që i ka vë dot vepra të mira, si djem i përpara azit. Me von ku jam me këtë punë? Shumë ndonya ndollë zor. Ndollë, ndollë, tam shëni afci, tam shëni fjalë të mirë. Për shemull, pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, ja mundu me jam shë emrin e mirë. Për Allahu xhen la ka, i ka poshtata dhe ka ndrit Muhamedi aleyhi dhe selam. Son dunya do ze po shem. Nëse dikush ka afci apo në sukses apo në arritje, në këtë dunjë dhe tek i hasëm Çkan do. Dhe çdo moment mundosh nëse i cielë tema atij. La, le. Pse? Apo mës shumë tim varrës sa ki kuadrat. Nëse ki kuadrat u jeps diku gjaje, ose jo bes ka arrit. Pse? Se tazafrimën. Apo tazafrimën. Allahu nuk nuk është kështu. Ai nuk nuk i mshej dot tim shejra çdo se kush ja pagun. E hah. Creditin jeri Allahu jë Lord. Credit. Andai quran Qamar kullu saghirin wa kabirin. Çdo të vogël dhe çdo të madhe. E kena shkruj, nuk i ka lau që pëkha në hu U e të ala e thot, Dhe nuk është koprats Që t'ja mshej ropëve të ti ha, Apo t'ja u mangëson Shpërblimin që e meritoj Nuk ka lau që në la koprats E do po, t'i ke po vepra Ama t'ashtë sën t'jabda Qatë qat shumëna Përëm dhe dhe zën I fundi që ka hinë gjenënet I fundi që ka hinë gjenënet Pengamberi e selam E ka përshkujt aditin e gjatë I fundi që ka delë për gjenejnë, zvarë, zhagë, deri, banë mu abetë më Allah unë të bare kjo e të ala, edhe njerë i thotë, o Zotë, veç që të më jashtë, që shumë dhejtë, në regu. Pase, thotë, veç nga të gjenejtit që aty, zdu me imë nëjëna, veç nga të samalarë për këtu. Pastaj e shefë që ka ndohë dhe gjemë nëjëna, thotë, o Zotë, veç që të imë mas dhejrejnë, nuk du ma shumë. Allah u gjële thotë, a thove I funi thot Allahu xhelalu at mjaftojn e dhë dunjaja. Të an tek sahay buhari sa, i Bukhari, sa i muslim nga pejgamberi sallallahu alejhi. I thot të fundin xhennet at mjaftojn madhet ibn qaim e xhizja do t'qyra. Nuk oi funi që ka in xhennet, i funi pjatën që kanë in xhennet pa inzar. Ok, jo, kanë tjetër. Shumë ka ka të funi që ka in xhennet, ama hiç nuk inzar. Shumë pe sa mos ti parë që ka in xhennet, apo. Pasti ka thënë Abu Bakri, li shëdros pëdimë qart, pas ai Umme. Kto janë që hinxhenet part? Kto hinxhen zjar? Ata shpicëti i Rrenit, ka të fundit. Nuk thotë do bëhensa piciti. Jo, jo, këto kanë që qis... Allahu i disa ka. Pikëtitë që kanë hinxhenem, kanë dal plot kanë fituar më shumë. I funi që ka më dal në xhennet, Allahu thotë ai ki bol, atë mjaftoi dhë dunjaja. Sa janë dhë dunjaja dozë. Sehen, kur mund është pizvizutjë ato Sot me thonë, dikush, ketë kontinentet janë duat Edhe dhëtëher Edhe dhëtëher Andë Allah u gjelë nuk i tu të shpërblimi Nga se nuk mangësohet dhe nuk nuk pakësohet shpërblimi ti, subhanehu Pasaj thot Li enne u lejse mun tefi ambi mulki i hatta i dha nefa a gajra hu bi hi Zale intifa u hu bi nefsi Nga se Allah u gjelë i gjelalu, kur i ajab dikujna shpërblimin Ha, nga ajo qka e ka kryu e Nuk i mangsoj. Por çim u sotin dunjo, por çim u bë mirë dikujt. Apo kur dikush i bën mirë dikujt, çka do? Dëshira po ta hart çke tok. Ok. Nëse i dhoti apo ja, më aplojat teatër. Apo do të në sart të jap ti u në mangsona për vetin, duhet mua. Nga se nuk ka dikush që ndunjo, e japni diçka e çë jetë edhe yatina. Am Allahu nuk është ashtu, ta jap dhe nuk mangsoj. Hanahu wa taala. Andaj kjo është kuptimi i emrit Allahu të Allahut te barekeu te ala El Muheymin. Kjo është ajo që sida duhet të jetë para së shkruar çështjen e emrit të Zotit xhellah, xhellal. Fath Abu Hamid, Fath Abu Hamid Al-Ghazali, thotë emri Allahu xhellal xhellaluhu El-Muheymin. Kjo është një shpjegim shumë interesant që ka përmendët autorët se kjo ka kënd të saktë. Fath Abu Hamed Al-Ghazali, emri Allahut, ha, El-Muheymin, çka do të më thonë? Është një emër i cili funksionon me tre cilësi. Në ndonjë anë Ka emri Allahu Gjellu Ala, që zëtë funksionojnë kërë bëhon bashkë. Funksionojnë kërë bëhon bashkë. Për shemblë, do të përmenmi, emri Allahu Gjellu Ala i forti. Emri Allahu Gjellu Ala i forti, a funksionon vetë, a ka edhe sifatët që i ringatë? Emri Allahu Gjellu Ala i forti, nuk funksionon vetë. Funksionon e kemi për qëllim, e, sa mu kuptuhe. Allahu Gjellu Ala, e realizonë sifatin e ti që që e dinajt e bare kjo e tala. Mirë, përshimë në se dhe të dikush, Allahu është i fort, po, që që e realizonë Allahu këtë forcë, nuk e realizonë Allahu forcën, posë më në sifat tjetër. Cële është ajo? Elmi. A e ndëshkënë Allahu dika në vetë pësa e i fort? Po përse për ndëshkëna? I fort, ja. Që që ka njërës përshimë për për kibri. Pse e te po, se unë e muj me bon bo dhe nuk e realizon forcën posa shoqëruar me urtsi. Apo nëse thot dikush Allahu xha kula, pse e ka bë afilan i fukara? Pse e ka bë fukara? Pse ka pas mundësi me fukara? Jo, ja. se ka urtsin në bamin e tij fukara. Por ka disa sifate, ka disa sifate nuk funksionojnë pas ngrumull. Por këto sifata funksionojnë me ket. Ky tjetri me tjetrin, ekjo më radh. Për shembull, nëse thot dikush, Allahu xha kur i zgjedh pejgambera, çish i zgjedh Çe Kaçim Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha po çojnatives? Ti, ja, Allahu janan, ket ropti i, i, yeah, i, rop i, i, i kam. Kret ai ka krijuar. Çe Kaçze me il, me merita, e merito. Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Ado ka dhanë disa prej sahabive, mos paç asniar asni argument, se Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam, ash pejgamber, këshërën i har. Normal ato kan fol për konëvat, kan dhënë aty në çka sbesojnë këshërë, as me kupton që ajo pejgamber, veç me pa E nejë dhe që ka thomi Që ka thimi sot Thimë, lezoj dhe historie Mush me bati një vejë si ja për nësajnë, të, si tatina Pas ta e kuptonë sa janë për një vejë për mere Ta nditën që e ka bërë Dura sa ajë Jezë mërgjansaj, s'ka mundë si Andaj disa sifate Funkcionojnë bashk Për tërë e thot e Buhamid e Gazali është e imri Allahu që el muhejimin Që ka thomë dhe el muhejimin Cilat sifate janë bashk Thot e para për tërë El ilmu bi ahwali shëj e para si për i sifatëve është dhija për diçka në gjdo senë qka si këtë të gëtë. Por shimë Allah, gjitha, gjdo senë dhe di nga filimi, dhe rësa e ka jetën dhe kur përfundoje. Edhe në raport me tjerat. Në raport me tjerat. Por shimë, shikot Allah të bare kjo të ala, si ka vendos në instiktet e kafsheve të egra, mësë muafru në qytete. Apo, ku shikot ka vendos, por shimë, se Ka ofshët e egra Abo Kanë Me gjithë e gërsin shka e ka Nuk afroho të kënjërzit Ju do këta i grumbli njërzve I pa për shtatë shem Ty menonë si këra si është ta. Pse, pse për shemë pula vjen të, të njërzit ku ka Sepse Allah e ka që që ti me hangrë pas A ti të egra të dush me shku ti Si dush A ma ajo nuk dhjenë ty je Pse nuk dhjenë lëzë Psa s'ka mundësi më arda Ka mundësi mund si. Por Allah u gjelona me hikmetin e tina e din kërë e ka kryu dhe ka vendos në ta funksionim, më suafro të këto pëse më suafro së është e për sasme për ti edhe ti nuk është e për sasme atje andaj, el muhejmin si fati pari cili funksionon, cili është me dit diçka, kiçka i duhet e dyta el kudratu tem me alatahsili me sali hidhali këshej e dyta për sifatë dhe është me pas kudret mi adhon krejt le vërdit që i duhet ha, përshimu Mall jetmont kundërton për me e kuptuar çka ka thënë Allahu te barekuhu te ala. Pse nëse si na e mor më njeriu ose çfarë do xallese dikush për shemb e krijon apo e krijon sot njerëzit për shemb uh, çka bojnë e krijon një një një mjet, një aparat çka ndodh me njeriu dhëzër çdo herë e ban apo i thon këto update pse update ka dallse kena gabu ai e ka në funksionon nuk e ka në funksion gabim porse unë do të ndarshim atë Të hekë që është dhejë, këna gabu t'ikon Thot, modelin tjetër, ja hekëme Apo, pëse ndodhë kjo dhezër Se kurse në bandë posost Andodhë të njeri ju Andodhë të njeri ju, me thonë, ka t'dal Se këna gabu, së këna arru me dhën zemër Së ka mënëci si. Krejtë komplet del Pëse del komplet dhezër Se pësa Allah u Gjeli Gjela Luhu E ka të plot kudretin Mi a realizu që ka t'duhët Apo, që i mullë, nëse e Ajo shot vetura si ndkaluan para 200 vite? Jo. Pse? Se u zhvillu. Gjithçka kuroj zbulunim mangësi, ma vonësh largu. Pastaj zbulunim teatrit u largua. Mir po kur nuk mundet arrit me arritni, por sosia është amëdhon, kjo et çka mos ndron. Pse ndron? Ndron, çuun sum më posatot kjo. Ekstrem rad. Andaj, sifati i dyt, i cili funksionon te emri Allahu el Muheymin, i cili ë, me pas kudret mi javan çka i duhet. Me pas kudret mi javan çka i duhet. Dhe e treta El muadhabetu Ala tahsili dhe Tilke l'mesalje Dhe e treta është Jo mja vanë vetëm Për me erujt Në kohën e vetë Në kohën e vetë Shumull Ne i va e përmendu Te imri Allah u gjelë Rab Kur e ndarë ryskun A ka mujtë Allah u gjelë Me thamë kjire Për 60 vjetë Që të pari ki dhe hec Jo Qka ma? Gradualisht tijep Gradualisht tijep Ane ka thonë në disa prej se lefit Refuzon Allahu me e furnizu Njërën e dëvotëshën Pozën nga nuk e preg Tefsiri Allahu Gjilala në Kur'an Ha? Va nërzukuhu min hajthu la jahtesib Dhe ne e furnizojnë Atë shkajtutët Allahu Kas jam Ermenja Ha? Nuk është që Allahu Nuk furnizon me ligjet regull ta Njërzit normali funkcionar Ato e din Ote une e du rogën Rogën drejt Allahu me takvaliti ka do mu abet e tjera Me njërë shkajtutën Allahu Gjilalë Jo t'ja ta nuk funkcionojnë në regur Por Allahu Gjellegjelluhu Ja ban dë njëherë ka nuk ja merë mendja Pse? Për me atreguve ku drejtin Allahu të barë kjo e tala Dë njëherë Zotë i hon të barë kjo e tala I ndon të smetët Në kohën e vetë Kjo kohë Kjo kohë Ti përpara jetut Apo jetut Ama Allahu Gjellegjelluhu Përshemë me zërë Nëse për me e kuptuve Faraonin Apo Gjellegjelluhu më qarë Nose jemi nëna për shembull zullumtar. Ço çka bën zullumi, vrasin e prresin e kështu merar, njore, Allah Allah me radh për zullumën e të njëjta, Allah inshallah i shpëton dhe mërzveti. Ne me në vetë për shembull, më thon ti je, çish po doni beke zullumtar me ashtu punën me ta. Siçojë kish ka dhua vetëm. Bëma mu e kisha rrep, e kisha bokste. Apo 40 ansin qon Allahu Cellelah. Nuk e ngon Allahu te bare ke taala. Apo pejgamberi sasem nidit ju ngushtu sahabeve rrethi dhe lutja rasullallahu luta Allah na Nuk, nuk forcoje. Pe sa dha Musulmit. Ka pas pejgamberin qao për djims. Ka pre. Allahu nuk nuk e ka vë ajë vraitë pejgamberin apo? S'ka dill sot. Jo, jo. Ka dal dilli, apo ja, at kan kan jetu njerëz, kan hanger, kan pikën arter. Allahu nuk e ndron ligjin. Për shembull, Fir'aunin, Allahu subhanahu wa taala, çfarë ka shkatru? Çfarë ka shkatru? E bën taime xhezië kur fol se ka shkatru Allahu te barekute taala Fir'aunin, thot e ka shkatru me llojën e e forës e që ka e ka pretenduhe. Kërë ka thonë Musaj a.s. Unë jam pengam bërë, që ka ka thon, e ka thonë Fir'auni? Ka thonë, lumejt e Ejiptit, janë të mijat. A janë të mijat? O të të detri, nili, të mijat janë. A e shvej ka thonë? Në gjithë janë të të, të të të të, Allah i ka kriwa. Allahu që ka Asht, me, na të dënumë dhe zërë? Në pasvejt si cëli, a kishë pasë forma tjera në dëshkimit? Ka asa dushë. Pse e ka z Sepse ajt zamanin, kadrin, masën, sasijen, kur, sa, ajt e cakton, të se cakton, të të njërë ngutë, shapo, ajt nuk e cakton, nuk e cakton, andaj khalit më në beritin për shemu, ka pormen, ka thonë kushitut të, të vdekjes, se i vjen para vaktit të të mërë shemu mua, nuk ka pjes në trupin tem që nuk e ka godit shpata, shtiza, thika, gjithë shka, ka thonë dhe ja unë e po vdes në shtratë. Në shtrat ka tek Halilulid nuk ka tek bluft. Ai disa lufta merr lexoj histori pa, por Halilul sa lufta ka hier. Thon disa vetrasmetuva, as fall donia rikën luft, na dëshmi banë hazër komandonte tjetër se ky zvjen mo, ama prap go. Prap go kthie. Dhe ky është ai i cili ja ka humb luften pejgambësan luften e Hudit. Ky olëzi, njëri gjigant. Çka thot? Thot nëse ju e mërmenja, men çit vend, akipo donia njerëzit thot, a thubën vend para vakte kariera, po zvjen me para vakte. Nuk dhvjet Nuk iq Allah e ka caktu me dakik I kimi mor Me dit që i kimi mor Nërto Ka në qil Qatë ofri ma dush mi krye Firaunin Qish e ndoshkoj Allah u gjelora E ndoshkoj me lum Me uj A thëj që lumia ja jemi Uja jemi po Po ti mu ka një joti tash Nuk më nështë me dek në uj Qish më nështë me dek në diska Qa ti e zotë nërata Ti e mbita Allah e ndoshkoj me pretendimin Të këtojnë të mijatë Ja me tanëm për të dënojna Ti si e zot Andoj dhe zërë zamani Kur të bjerë Kur të jepë Kur të ndanë Aje cakton Dosh me e mirë Aje me caktue E jo ti me Me e ngutë para vakë Andoj e buhamit në ghezeli Emri Allahu Gjilaluhu Elmu hejimin Qy shibie Tri sifate Elmi për shdo sen E dyta Me pas fuqime të realizu Levërdin fitimin Dhe e treta Me të adhanë kur duhet Ne eve përmendë Në mshemë dhe më kaj me gjëz të ilaçit. A tha ilaçi, nuk kosh vetëm thon dikujt, çite, çkjo shoron, marr pije krejtas. Po jo, ka dalë, i bëm mëgur, ka dalë. Para bukë, mas bukë. Jo është as ban. Po ti ç't shkoit në çka dherëjë mos s'aja jap. Pse, pse janë këto vështë? Kan çshto vetëm? Vesh më lut, çrujati, apo na prishëm nuk e lexojla. Thot, për shembull, një hap ka kundër efekt. Për mihik çti kundër efektin do kan kan studiu çish më na mihik. Diçka thon, se unjeri, njeri i thjesht kur munohet me kalluzën e çka i ilaçi, at çe i lashin pijet ban hajër. Ja nuk shon çashtu. Ka mas, ka kurkë, ekshmerat. E Allahu xhelal dhe sel, kur i ndon gjurat, i ndon me mas, çe ka ma von ekshmerat, ndërsa gaibi Allahu xhelal është edhe shumë më, shumë më i madh. Ka thon Es-Sa'diju ne emli Allahu te bareke ve taala El-Muheymin, ka thon El-Mutaliu ala khafaya al-umuri wa khafaya as-suduri, alladhi ahata bi kulli shay'in ailma qallon abdurrahman alsaadi çka është elmuheimin është ai i cili i shef jërat e emta jërat e emta po, po që më vazo son njerëzit i tutën kamerës apo ka kamerë që më vazo njerëz për shembull medit shem keni pa gjëse që ndryshon për njerëz njerëz që më ditë se jam në event dhe kanë janë të ngjizur dhe kanë bërë sondazhe kan bue eksperimente, për shembull, njerëzve që janë tonejt, që janë donet vetëm i ka thon ktheu se jam të dinjizu, e kanë druket komplet apo stilin. Dëmë ka dashur da çush ka nervoztë ke shi pak. Apo ka bodu një gjë që ka reaguar që tash jam të dinjizua, apo. Metalonti non stop di kanë çka të dinjizon. E thon ditë për shembull të spija, janë të dinjizuar. Çat dinjizim s'ka me pa kurkush për familjes tona. Ti shumë do vepra nuk i ban. Abo është ka thonë Mujahidi Njënë në prej Selefi Për në gjineradavet para Ka thonë e korit mja maja madhe Në akira tila Kur Allah e korit Babën para qikës Para djalit Para kushereve E korit Kjo është ka thonë E korit mja maja madhe Thotë Abdurrahman ibn Saadi Thotë El muhejmin është ta i cili Ishe gjërat e imta Imta Abo Abdurrahman ibn Saadi Abdoj mja basi Kënë ka full për gjërat e imta Ka thonë Shikimi i Ka thonë janë njerëzit me një mezhles, rrugës anë pazara këtikun, thot ka përcen një grua, thot njani për tëne e këshirë tinza, kur kush se ka vërrejt se ka këshirë. Ka thonë Allah e ka, e ka pahe. Të devoqmit kështu ju kanë rujtë gjërave, të devoqmit kështu ju kanë rujtë gjërave. Ka thonë uve khabaja sururi dhe qka ka në një gjoks, a i di. A i di te bare kjo e të ala, dhe Allah ju zonë njerëzit në varsit qka i druun atina udzimi Allahut vjen sa ti i drush Allahu subhanahu wa taala pase ka than ai cili çdo sen e ka perfshin me dije sunihik Allahu subhanahu wa taala kjo vëllazër është shkurtimisht çka do të them emri Allahu xhelalu elmuheymin derisa kush don mos xheroe duhet me ju kthye libra te mu, te muslimanve cilat janë xhurmë te ktej emri vëllazër çka duhet neve të na le si porosi ke emri e para prej msimit sa ti ka nxjer dietarët është se Kur ti edin sallallahu cjalla është El Muheymin, kujdestar, shikon të përcjell, të përcjell. Porschemo. Aristoteli ka thënë Allahu cjalla ka kriju ka dunya dhe e ka lënë. Ibn Sina ose pak më më tash në Kinsë ka thënë nuk e ka lënë, nuk e ka lënë, çish po menoni ju? Pa e ka lënë sikur mbreti kur i lë punë te koda, smida onë me kët punë, apo? Allahu nuk është ashtu. Allahu i porciell xhërat e imta. Dhe porciellja e ti xhërave të imta është nga kudreti i madhi i Ti dhe ilmi i gjithëpërfshirës i Ti. Jo që ajë mirët me punën e imta. A kupton? Jo që ajë mirë me punën e imta, po nuk i hija atina. Apo, për shembun kur Allahu gjatë than Kur'an për banorët e xhenemit, ne sot juve do t'ju harrojmë. Çish na keni harru juve ne era? Apo Allahu gjatë thot banorët e xhenemit, sot na juve ju harrojna. Çish na keni harru ju në dunja? Gitar kur i kanë shpjeguar më vonë, ç'i shibje e harrojna, ka thënë, "Jo e harresa, çka më e njohna." Ai si 5 se filahon janë xhenë, milionan aty janë xhenë. Çka është e harrojna smirr me ta. Do kmirë me ta. Andaj përshimun, Emri Allahu el Muhaymin, për çellës, vëzhgues. Çka duhet bëzër me lon xhurr. Bane çdo vepër tana, çdo shikim tana, çdo mendim tana, se Allahu nuk i hik. Dhe njeriu kur e di, a thash, ti pi kamerës druhesh pi pi vlad pi shokit apo pi pisinave publike ti druhesh apo njeri publik gjeste, ka qëra xeste? Ne shpiko ti qëra xeste. Ve pradiko ndryshme pse? Se thot publik këtu apo Emir Allahu i Cellel i cili vazhdimisht përcjell. Vazhdimisht si përcjell. Allah i ka thënë onë për dietat e pa, ka thon këshillom. Këshillom. A do nuk i ka mbau këshilla sinave këtu? Dgata. A do i ka mbau shurta, njani bitëri ka fa Mos e ban shikimin Allahut, shikimin mat pra, më të pavlerë. Po ti tutesh tik tik tik tik, a kujen Allahu aneën e nosht? Nuk mundesh këto. Do do tut Allahu do të më thonë. Sahabët vëzërt i kanë fol vetvetes. Abdullah ibn Umer radi Allahu për babën e tij, Umar Khattabin, thotë kur ekemi kur ekemi la babën tan, çë ekemi gjet pjesë të mbytit të kaltërta apo prej Për e të më shumëve shkja ka bo trupit vetë Në për pjesë të kamve e durve Cëllë e zërë A kom budalaj A imë shonë njëri vetës E nuk o kom budal Po prej sikleti Prej sikleti Se shë kam i thonë Allah u të bare kje vëtëra A dhe e ka thonë fjallën e një orë Një lopë Një rakë Një emel Me thikomen Allah i më vetë Për e sësja kishtru rrugën Për e sësja kishtru rrugën Lopë e zë lop. E sot pas taj neve kuna e shtrujnë një kilometr gjade Pas dhët vjetë kena shtrujnë gjade e Apo, pas dhët vjetë me qëta Edhe njërëzit me qëta Ani dhët që, që lejtë më mirë gjade Prej likësijës ku ka mëri njërëz me mendua Amërë këtabit për lopën një meni dhët Allah i ka me vetë Pse e kilanë me thikamën A se ka baje sa për njerën njërë, Andaj ju ka tutë Allah u gjelin gjelalu Pse? Gase e ka ditë se Allah e vëshkonë e por si, smurësh Mikallah subhanahu wa ta'ala Allahu te bara ka ulla Kur'an wa, wa mallahu ma bi ghafilin amma ta'malun. Allahu nuk është indiferent nga ajo çka ju e punoni. Dhe më shumë diçka i mashtron njerëzit është kohës zgjatja e kapjes Allahu xhelel xhelel. Çka i mashtron njerëzit? Një? Kohës zgjatja. Kohës zgjatja njerënin një e humb, e huton. Allahu xha shpesh e thekson Kur'an. Mos e haro, saajset kalon afat, zëm don si ik. Nuk i ka Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu për mësimeve të nderuara vetë çka duhet të më morr never nga ky emër është se Allahu xhallaluhu librin e tij Kur'anin e ka quajt Muhemin. E emri i Allahut Muhemin ja ka vendosur edhe Kur'anit Allah te bareke tuala. Thet Allahu xhallaluhu surën Al-Ma'ida ayeti 38 wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Ne e kemi zbritur te librin Kur'anin me ha. Musaddi qallima bejna jedejhimin el kitabi Aj Aj e vërteton Kret që ka pas për librave më harët Ve muhejmin el alej Qa këtu muhejmin el alej Dhe është kujdestar Disa predjetarë kanë dhanë është pushtet Mëj pushtet shumë se ata Allahu Quran i dhe zër Kue ka dalue për librave tjër Shomë kande Neve përmenë veçan, për në menishtë dhe ratë veçan Qa përmbanë Qurani Qa përmbanë Qurani Qa përmbajke E ka aruj të vratim Kushta ka zhdo neve se të vrati Jo konë një ditë libër i Allahot Kur ani Se t'i dhe zë nëse e mërë sot të vrati Qa ka mbet i deformum Edhe i shtërëmbrum Ti nuk e djinë ati fjarën Allah Nuk nuk e djinë ati fjarën Allah Se t'i ati shë, shë Shë likësi Nëse e mërë thotin gjilim Qa ka mbet Apo biblët e shumëta Përmisime, përmisime, pas përmisimeve Qa shë ati? Shë fjart njerit Mos më mu pas kam ne vetë që Allahu na ka iqëllur se Isa ka pasi Injilin ti kurse në kështedisë ka Injil. Kur nga nuk nuk ta çon ajo, nuk të le më kuptosh se kjo ka fjalë Allahut. Mi pronë se ai mal Kur'anit, ti li dush më dha. Meravesh këtu çish po fol. Bindesh se kjo nuk ka fjalë njerëzit. Ku shkruam për shembull ku asku nuk ka mundsi njeriu me me formulu shpreje si ka formuluar Allahu subhanahu wa taala. Andaj ka thar Allahu جل ولا e kemi bot Kur'anin muheminan alej. Çka muheminan e ka garantu ata se është hak dhe tjetra është mbi ta. E pse është mbi ta? Dhe to që do mbi ta po shumë argjie. E para e para se është libri më i porsosur që ka zbritur Allahu te barekehu taala. Çiçimë më i porsosurit, më i porsosurini në Ligje Më i përsusuri në shpreje Por që më disa djetarë kanë thanë In gjilë dhe të vrati Qishu ka zbrit Bivet Israelit Me shpreje të cilat janë e, Normale pra, mat, me, pra, Ta qëjnë më prozë Ka qenë, qenë Vec me e mor vesh Qka përta të Allahu të bare kjo e tjene Dërsa Korani ashtë është të lezër Korani ja. këndohet Ndë Allahu gjela libri më të mirë Më të madë, më të përsusur Kujtja ka rrujt Pengameri sallallahu alejhi dhe selle. Në shumadi të pengameri alejhi sallallahu dhe selle, mu mëzdon diçka si më për sureve, s'ka sikur zdon kürkujna, por çe musulja Fatiha, çe ka thonë Allahu kürkujt, veç veç umedi Muhammed sallallahu aleihi ve sellem. Andaj premisë që duhet ti e, kemi ose Allahu e ka quajtur emrin e librit të ti Muhemin, mbi kryros, u vzhgues dhe më i lart dhe më pushtetmbajtë. Por shembosat, i shohona musliman, ai kaan Kur'anin Muhemin. Shemë, nëse vetë nësot Tërën në dykush pi muslimane E njën vetër musliman A e di që kur anja libra ma e madhe Ma i madhi libor, që ka e gjithështon? Po Bile zbathot me prejt, pa peshqire, pa, pa abdes A po? Kur e kile gjutë fundën ar? Kur e kile gjutë fundën ar? Kur e mundu një ajet me zbatue Që që ka thënë Allah u te bare kjo të ala Mirë, thotë, mirë me zbatue dhe ato A që ki ka besu se kur anja libra ma i madhi? Që ki njeri? Unioni më thon për shembull ti, çish ma dëshmon? Atë çish çish kam ja dëshmon Allah se o zot, çik librat e kemi besu më të madhin. Çish çish e dëshmon ai? Ligjet nuk jas botan. Nuk e marr me lexu vazhdimisht. Apo mund të më thon dënjëri ta di çka. Që ti je një më një mysafir më tar. Don këra. Nuk um ka shkel në spitej me mysafir më ndarshëm dhe marr respektum se ti. Amakshet rriti son ka punë. Çik jam më respektuim ti te? Jo kë janë nëse gjuhet misaviri që me mujtë jepë këshelderë në po Pse merë dhe Qysh e dëshmonë ti se, se që kë janë misaviri më i ma Ha, që ja hekë sinjë në po Nuk ja hekë, sinjë Në rrime ta E tani, nëse ne me mënë miripin Allah Qysh e ja dëshmonë Allah se ti Unë e kumbësua zotë se Kur'an një ja, libri jatë Muhammed e senam pengam beri jatë Dhe unë e jam mundu me e zbatu se kjo është ma e larta Qysh, lajmet A i të shkëton lajmet A e shyshe ka të në lojë Qëka duhet më konë handa dhe qëka duhet më konë handa Qëka ka të rkuë allojë të bare kjo e tala Andaveze për shumë Sot i gjenja prej fesati Qëka ornë ka pengamberi Se ka thonë prej shenjeve të kiametit është zbukurimi gjamive Dhe zbrazja e tëre Për i të devotëshmive A më në param duhet Na e sot, na, ishë më shko më la Qështë kjo gjami është më stil Më të matë më sa gjamija pe Për një mësëm e ka pasë gjamin me tenda, ha, me gjethet, me gjethet, ama ati ka pasë burra që që një njëmi veç të me dhona pësirë zmonës i ato. Se për një mësëm nuk kanë dërtu murna, kanë dërtu njërzi, po murin e ka morë vetëm për qëfarë, tendëm për qëka, vesile. Që ta dim ku mu ardë, ta dim ku mu mledhë. E na, sot, qka i gjenë sot, muslimat? A, thote këna bobe një gjamin shumë të mirë, një, një milionera këna ndrejshë të gjë dunim milionara që ndajm kurr çkon në xhamin ti që ndreshni milion kur Kur'anin si e çik lexon në xhamin ti pak me zgjat hoja i thu o oh, ndronë këta se ki shumë shumë lexoj kë. E tani për çka vao kjo xhami për mushtia. Ataj shikoi peonram thot ka më ardhi zaman njerëzit kanë mushtim i bë xhamia më e bukur. Thot e kena bë më të madh sa i katuni. S'mund aj të më me me bë më të madh xhamin se xhamia jon. Nuk ka ar për këta xhamia. Xhamia pejgamberisë se më kon shumë modeste. Gjamit e sahabe në konë modeste Mirë po ka pas në tom madhërim Të libri të Allahu të bareke Vëtë të ala Andaj, prej mësime se duhet t'inzirin nga, nga kjo, është se Ta madhrojna Librin Allahu gjilë gjilë E si madhrojt, si madhrojt Dukë e ledzua, duke e zbatua Të qka është bita Dhe duke e besu se kjo është Siguria e njërzimi Para më do Allahu gjilë me kurane ka rujtë Të vratin dhe njëllin, i ka rujtë ato tësët i kanë ndryshu dhe i kanë shtërëmru e fjallë të Allahot, subhanehu, u e te ale. Andaj të ndryrua veze, kjo është e diçka prej porosive tësët i kanë përmen djetarët. Gjeda shtu, kanë përmen djetarët se prejmsimit dhe cilat i lenë këj emër muhejmin, është njëri ju të sigurohët në kujdestarin e Allahot të veprave të ti. A tha më abdullaj më një abasit që ka tha, Allahu muhejmin tirun veprat, andaj e jotja nuk është me thon shiko po unë kam më bën mirë ama ti shkruaj apo madje edhe edhe edhe realisht praktikisht zot i shkuin namazet thotë soti konfal pes nëse r pesë nuk duhet ti këta më bën zot ti duhesh me punue dhe me lën pas shpinën atë dy me qaimë xezia shpoton ai i cili ban të mira dhe i gjun mas dhe ai i cili ban gjuna dhe i lë përpara çka kur të bash gavin qytë përpara na çka do të bëjë zot E morën mi n e gabim tuaj dhe qesna për para. Edhe sa herë që doin hapushim mua më na u gërdit tani njëri thotë, fshijeme çka ka bë. Po ti merrën një api për masë, çka ke citonin çitë për para. Ti gërditë vetë tani har. Pse nuk e morën yarı në një gabim me citonin për para për ditë? Thotë banka ime xhezië, merri gabimet e tua lej për para. Edhe sa herë ban tove, tove, tove, vazhdimisht pendim. E jo ti më thon, subhanallahu filani ka ingjenem, po, më injhenën. Po leve mo filanin. Leje ti filanin. Edhe nëse a je kriminali më ma i madh, ti nuk mirë për llogaritë. Ti i merës logari për vë vetën tane Andoj prej porosive dhe, dhe qëka është Të emri Allahot el muhejmir Ajë ti runë ti punt Punt e mira Ti vetën bani pun dhe mira Mosu i vërgjevot Nëse dojtë E kush mi runë kush, kush siguran që une Kit që do kam i morsh probleme El muhejmir Ajë që li runë I ka shkujtë Allahot Me Qumë të apër e registrave Loh Në plakën e ruajtur Në Ha Në shkrimin e melaceve A është në ilmin e Allahut xhel xhelalu menëntone. Apo Allahu xhelu tha: "Wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi." Ditën e Kiametit çdo njeri ja kanë ngjitur një flet në qafën e tij. E merr dhe e lexon. Çka ke bërë dhe çka s'ke bërë. Kë dunya do të s'ka ndot. Kur ti për shembull, pe supozojmë një ditar, ti i ditën tru, isha shkruaj në trum, ish, ditar Do, do veba që e ki bati që ka ndohë E ka për një një qimë faqe dhe Si lezoni që po A më nahirat jo Allahu që dhët i krakit ebek Lezhoje Parakejt e me lezhu që ta Parakejt para e me lezhu A dhe të të pingamberi a.s. Kër Allahu dhën me fal një rob dhe me mëshirue E mërë E mbulon dhe të lezhoj vet Dalimi Kër Allahu dhën me fal di kan i thët Po mërë e librë Tanë Oma hajde sto veç me mua lexoje. Pse i thot lexoje veç me mua? Ta dishha ç'i bë. Po të falja ma. A po, e të di ç'i di kush atë? Ani ve falem apo? Sa moshash diçka shumë. Apo ç'u di kush ka tabia. E kur Allahu don me Koran dikani thot Iqra Kitab. Lexoje para këthe. S'homa kësa me leju para këthe. Andaj, për i djurmë ç'do ti lan Emr Allah el Muheymin. Veprat e mira, musu musu mirdim me to. Ti bani dhe lejë Allahu Jualla i shkron. Allahu te barek ve tani shkron. Atqiyat nxjeli perpara nga se ato jan rrezik me çka truar. Dhe shumë prej pronësive të tjera të cilat skemi mundsinë nga se koha, na ka mbaruar Elusmi Allahu te bareke ve taala, se Allahu xhali xjalalut na mundson me i kuptuar emrat e Allahu xhallala, me besuar ato dhe me jetuar me gjurmët e tyre. Elusmi Allahu te bareke ve taala, që Zoti i Onjë i Xhlalit, atiku yaqimi çallu Allahut na shpërblejn, ku kemi gabuar Allahut na fal. Elusmi Allahu te bareke ve taala, që Zoti i Onjë i Xhlalit, na është në ambicë për ta mbusur fen Allahu subhanahu wa taala, aquulu qawli hala wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil le 3